Bújába, ha elhagyott, ha el is, ha nem is, megélek én egyedül magam is. Ha elhagyott, ha el is, ha nem is, megélek én egyedül magam is. Reggál korán kimentem a kútra, letettem a sajtárom az útra. Arra jött a szerető, a barna, belelépe, a hazalja. Arra jött a szerető, Belelépett kiukat az alján.